përshëndetja Allahu Gjallavala dhe mëshira ati që ombi mëtë mirë në pengamerve Muhammedin sallallahu alaihi sallam bi shokët e ti besnik bi familinit i të ndërshme dhe mi gjithë atët e cilët e pasojnë me të mirë deri ditën e gjikimit Do të flasme me lejnë Allahu të barak ja vëtë ala Për një tem, do të përmendme shkurtimisht disa prej vjërtyteve të shokëve të pengamirit sallallahu alaihi vësallam Një hoqë prej gjall e ka përmbledh me një libër të vogël virtytet e sahabeve në përgjithësi. Nga së dietar kanë shkruar libra të mëdhoja për virtytet e sahabeve dhe cilësitë e moha që kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne së dëshirojmë të shikojë zbatimin e akidës të pasur recela mësohet në teori, mirëpo çellimi i të celes është zbatimi i saj në fush dhe mishërimi me me, me mendjen dhe shpirtin dhe fizikën atare mund është me lezu e sirën e shokve të pengameri sallallahu alai sallem dhe shikon se si akidja ka qenë të ta 100% e zbatume. Dhe cilësit e të tëre argumentojnë se, pra, qdo cilësit e cila gjindit e, cilësit e kësahabot, argumentojnë se ata e kanë kuptu e këta për pengameri sallallahu alai sallem dhe kan, e kanë zbatu e në, në fushë. Andaj, cilësit e tëre janë të shumë ta. Cilësit e tëre, jan shumë tanët për mënimë diçka çka ka përmendë kjo xhaxha Allahu e mëshiroft. ë uh, për cilësive të cilat do të jenë ndoshta nxitje dhe ngritje të ambicies tonë në kohrat kur dituria e shpallës është gati sa e zbehorshëm dhe ambicie tek njerëzit për me punuar atë çka kanë punuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij është shumë e ulët, shumë e ulët. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë bedel islamu ghariban wa sayuudu ghariban. Këma BDA Islami me të cilën ka mardhun Ka filuar i huaj Dhe gjithashtu të të këtheje të kënjërzit I huaj Thetuba Lillgorabe Një pem apo një kopsh në gjenet Qofër atët të cilët janë të huaj Thot Hoxha Cilësia e parë dhe ma e madhe Shka kam pas sahabët është Këthra të ikhlasihim Fi ilmihim vë amelihim Sinceriteti i madh Në fjal dhe vepra Sinceriteti i madh Në fjal dhe vepra dhe vepra dhe xofthem mend dhul ria dhe frika se mos tju futet kto disende riaja si facia nga se prej kushteve per me mbajt besimin e pasor sinceriteti Allahu xhallavala sinceritetin e ka përmend shumë në Kur'an elalillahi dinu elxalis letadin apo Allahu xhallavala letedihet se para Allahu nej veç ajo ska oshte sincer veç kristal. Allahu Jellal walal spranon këtë tersën. Sahabot e kanë kuptuar këtë mirë dhe e kanë zbatuar dhe e kanë miqëruar në veprat e tjera. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughya bihi wajhuhu. Kjo është definicioni i sinqeritetit në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk pranon Allahu asë një vepër, pos ajo e cila është e sinqertë dhe është kërku me ata fitira Allahutë. Dë kushte janë apo definicion i sinqertetit është ki. Illa ma kene khalisan, vetëm ajo qka është e sinqertë dhe i ptuhje kërkohën në përmet asaj vepre, fjalë, apo vepër, apo vepër e zemrës, veçhullatë. Fitira Allahut jalla jalla wa ala. Andaj sahabet e kanë kuptuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjala Allahu jalla wa ala ç vepra ndërjo është të hedhur poshtë nga Allahu jalla wa ala nuk keman parasysh aspak nësëhgërvish apo është një vloss me njollat e riajës me çe facis. Do sa çe facia shumë e rrezikshme dhe njeriu mundet me vite të mos me varret që ka çe faci. Me vite, siç ka thën Sufjan E thori, ka thonë sinceriteti, rruga sinceritetit është Sikur një rrug me e gjiletit Ka doshme në parafytiru pak Ka thonë paramindoni një rrug me gjilet Krit gjilet është Ka thonë dhe ti e urdhnu me esë për këtë rrug Ka thonë ti ka dosh qita në shkomen Ka me të preja jo Ka dosh qita në shkomen Qish dush, ndash me dur, ndash me kom, ndash zhokza Ajo ka me të prej t'je Nëse del ket, del nga rruga Andaj do të patë ter me shi u dhimbtat e, e kësaj rruge. Nëse don mukon i sinqert. Andaj para me dora parafitonaj këto shembull që ka kapur Sufiani si një rrugë e cila është e gjiletit. Çish dushit, hacësh, s'ka mundësi më të prej ajo. Ja. Andaj nëse dikush nuk nin dhimbta dhe nuk lufton me vetveten për marrë sinqëllitetin, ai ka o defekt, ai ka dal prej rrugës, sesa ne duron tharmin. Nuk mundet me duru sa ajo djeg. Po duhet ka pak me durue dhimëtët të sinceritetit, mirë po përmerujt veprën par Allahut gjëlle u ala. Ka thonë Ibrahim e teimi, sinqertë, dhe njeri i cili punëm vetëm par Allahut gjëlle u ala, është a i cili i fshehë veprat e mira që shifshet këqiat. A e kini pa njeri u cili sa i zëdhë shëmës, mësë mësë mja pa dikush një të keqe. Asë mëkatë, asë të metë, asë shfarë dëkë qoftë prejtë metave dhe të qiave, a i ka dëshirë mësë të jashove kërkush, dërsa veprave të mira e kunder ta. Ka dëshirë të ndëgjojnë gjithë, nësi kjo është problemi i sinceritetit. Dësë në sahabët, i kanë mëshef vepra të mira, që i kanë mëshef të këqia. A da i kanë arritë këto shkallt e, e larta. Pastaj, thotë Shabiju, që ki Shabiju ka qenë prej ulemave matë mdoj të tabeimve, Shabiju ka qenë prej ulemave të mdoj, dhe ka definu e qëfar gjendje kanë njerëzit e sinqerë. E o jo, shumë interesante. Ka thonë min e debil uleme prej edukatës të djetarëve. Dhe këto e ka përqëllim se të këta djetarë ka qenë në shdo kush që ka punu me kuran dhe sunet. Pa ma për asishtë e ka mëri atë shkavën e dijes me ato kushët dhe së lati kanë vendosë djetarët i cili është i, i denë me dhonë fitfa. Mirë po të këta ka qenë që shka thonë abdullajbë një mes udi ke febil khash Mjafton me pas frikë Allahu xhallahu ala deturi. Kushiko frikë Allahu xhallahu ala e shitishëm. Nga sa i ruun kufit Allahu xhallahu ala. Ka thon për edukatës të drejtorëve të cilat punojnë. Ka thon kur të punojnë punojnë me elm me deturi. Dhe kjo është e kundërta e cila parafiterohet tek disa njerëz. Nëse unë kam një jetën e pas jo, se ka nevojë, ndoshta më ulov për deturi jo. S'ka mundësi me ruajt sençeritetin pa deturi. S'ka mundësi se shejtani atit prek. Nërsa ku prejkë shetoni nuk shërohet, pos me ilmë, pos me ilmë. Pasaj ka thonë, kur të punojnë, angazhohën. Kur të është të punojnë njeri, për Allah unë gjellëvala është i angazhuar. Nuk ka nëvoj, nuk ka koë mu mirë me të tjerët. Pasaj ka thonë, kur të angazhohën, humbën. Humbënës nuk e kanë dëshirë ata më shfaqë. Po angazhimi me adhurime dhe dëtyra në gjellëvala, ata nuk kanë koë më shfaqë po humbën, vet veti ju puna, i humbë, pasaj ka thonë, kur të humbën, lipën, kërkojnë ku janë ata, nga se sinceriteti, i ban njërzë me thonë, që ata ku janë, prea tina, kërkojnë njërzit, pasaj ka thonë, kur të kërkojnë ikin, kur të lipe dikush, me nejtë me ata ata ikin, pse, me e rujtë sinceritetin, dhe Allahu gjëllë o'ala, nuk kam dëshirë mu përzi, dhe me e lipë famën ata, ata janë qoma ata scan mundsi mbashkuve ikin nga se anta angazhuen me Allahun jalla wala khaufan ala dinihim min alfitan kan frig se mos ti godat mos goditen prej fitneve mos goditen prej fitneve ndosha kjo të gjendje eshte rond per te arrit me ik prej prej fames dhe autoritete dorsa kret kta e bajn nga se jan ta ta sinqert thot fudel ibn yadi Duke tregu në gjendje të atij i cili ka defekt me sinqeritetin, ka thon, kur ta shif në dietarin apo musliman i cili bën adhyrime, i hapot gjoksi kur ta përmendin njerëz për të mirë, kur ta përmendin njerëz për të mirë, nëse e shef se i buzësh çesh ftyra dhe i hapot gjoksi, ka thon fa'lamu ennahu mura. Ka dhënë disa i cili ka cefaci Nëse ti kut lavdrojë dikush, ti jap lavdrata, thur fjalë të mira, ti xherosh xoksit, boshesh ftira, tho ditën se është i cili nuk është i çetë me Allahun xhallahu ala. Shikoni ku kanë shkuar. Nëse ti jap dikush ti lavdrata se mashallah, po kështu më radh prej prej veprave se si lavdrohen njerëzit, shiko se ku kanë shkuar dhe sa janë rrug çhenjava të të riajës. Dhe kjo njeriu nuk duhet më çeni çet. Andaj kjo rruga e xheletit nuk është e, e rahatshme. A inë të sigur për ati që ka është në qelë? Pre Allahu Gjellohala Njeri ju duhet vështë dimish me luftuhe Me vet vetën dhe me rujt vepran Nga se njeri ju ka mund si lodhët Ja e ju hel insanu Inne ke Allahu Gjelloha ka rën oti njeri Inne ke kadihun Ila rabbi ke kedhan Ti e tu lodhë Kedhë gjurë rabba mu lodhë Iqë mos mundar të punu The mula ki, ama kime taku rujt që kime taku Ki kujdes që me takun, nga se josh dhe punë të Allahu Gjellewala është e pranuve, andaj neve e kemi obligim mi kontrolu dhe mi qëshi dhe mi hulumtuve, këto njohë dhe, dhe pikat zezat të si e facis dhe një fakut që ti pastrojnë nga zemratonat që të takojnë Allahu Gjellewala me sinceritet. Allahu Gjellewala e ka të regu se johëmun lajen faul malu ve la benun, illa men atë Allah e bi kalbin salim. Diten kur nuk ban dobi as pasuria dhe as evladët. Kan thon dietar fuqi, autoriteti, kredit, këto sen do hing këtu. Nuk ban dobi as gjë, illa men etallahi bi qalbin salim. Poshat i cili takon Allahun xhella wala me zemër të shëndosh. Dhe këtu është një urtësi e madhe se kret ka thon Ibn Taymija, ka thon shikoj Allahun kur e ka lidh shpotimin ditën e xhikimit, as një vepër se ka përmend pas kush e takon Allahun me zemër të shëndosh. Asë ka thonë kështë takonë Allahën me namazë, asë me gjërim, asë me namaz, asma gjerim, asma gjihad, asë me asë një vejpër, me zemër të shëndosh. Pra atë të sinqertë, dhe se djetarë kanë thonë, khali sanë, selimen, khali sanë, e pastor. Andaj kjo, kjo, kjo du të mu meditu mirë dhe duhet me opunue në këtë qështje. Cilësia ditë që e ka përmenë dhe virtiti ditë që e ka në bostë sahabët, ka qenë abstenimi nga të folurit dhe veprimi Pa e ditë që Allah e ka legjitimu e këtë vejpër. Pa e ditë që Allah e ka legjitimu e këtë vejpër. Pra e kanë pasë peshore Allahun dhe pengamerin në gjdo frimarje. Në gjdo frimarje. Ska në livizë, pa e ditë që Allahun a ka dhën leje me leviza jo. Madhja së nuk janë nejtë të qetë, pa e ditë që Allahun a është iknaq me këtë mos levizja jo. Kështu kanë qenë sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Argument? Qathan Allahu jalla wala wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu dha ktu është mirë mund dal te çjo shkronja te cile ka zbrit Allahu fantahu fakhuzuhu fe çjo fëjë kase dina vaznise as shkronja e Kur'an nuk vijn pa rol caktu kase ka mujt marr vavi wakhuzuhu apo wantehu Pastaj ndaluni, marrna, pastaj marrna, po ka odh, e kanë thonë më një herë ndalno. Adhiyatar kan thonë se kjo feja ka ardhur për me treguar çikut vjen urdhri, pe më një herë fa'khudhu më një herë marra. Kur ti ndaloje, fentehu më një herë ndaloni. Këso e kanë shpjegue dietar të cilët e kanë kuptuar gjun arabe tre sahabeve, edhe dietar pastyra. Kjo feja gjithmonë në Kur'an ka ardhur me xirole të tacaktuara, vën shpejt mirëherë, sikur që ka thënë Allahu xhallahu ala sure Fajr. O ti, ya ayatuha nfsul mutma'ina, o shpirt iqet, i qetësuar, irji'i ila rabbika radiyan merdhiya, ktheu zot jot i kënaqur me dëshirën kthau. Fadkhuli fi ibadi. Këshë ka thon, "Fe, mirëherë futu në grupin e robëve të mi." Pastaj ka thon, "Wa dkhuli jannati." Pastaj ka thon, "Dhe pastaj hin në xhenet." jetar kan thon pse s'ka thon fetkhuli jannati dhe futu me një anjënat se ki mundi si me një anjë marr më fut në jannat atërat te besimtar të, të, të një anjë futu kjo është roli caktuar mi gjuhës arabe dhe këto se ne kanë kuptuar sahabët shumë mirë the me një anjë futu në grupin e besimtarëve dorasa në jannat prit sa kok ka kok nuk mundesh më u fut në jannat andaj edhe te banor të zjarrit allah xhalla ku ka thon ja ku janë dir të zjarrit ka thon E ndëmini arati, derisa për banorët e Xhenet ka thonë do të hin. Pse? Ka hesap, ka shëshitjat. Po apo kristali s'ka mundsi me hin. Kështu që sahabët e kanë kuptuar këtë jetë, mirë, çka t'ju japë jo pejgamberi më një herë më në, diçka t'ju ndalojë nga ajo, më një herë ndalon. Andaj kjo është edhe për argumenteve që nuk që e kemi përmendrë prej tre burimeve të argumentimit, Allahu, pejgamberi dhe dhe xhmoja. Dhe kjo është një prej prerator argumenteve ka than Allahu xallahu ala fel yahdhar alladhina yukhalifuna an amri leken kujdes shumë të madh atashka ja kundështojn udhrin e pejgamberit sallallahu alei dhe selam en tusibahum fitna au yusibahum adhabun aleem mos ti godasen ne nje fitne apo ndonjë dënim i dhëmshëm kur e kan pyetur Imam Ahmedin çka thu për çka ta jetoj imam Imam Ahmedin imamina muslimanove çka do të thonë çka fitne se nuk e kupton atë çka është fitne sallahu Sa ka thon Mos ti godas në një fitnë apo në një dënim. Ka thonë dënimin e kuptojna. Dënim, dënan Allahu xhallahu ala. Po fitnëja ka thonë letërohet një nioni për juve mos ta kundërshtoje urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e Allahu t'i shtrembroje zemrën ata që synen shirku. Një Njeriu ka mundsinë mesela fikhie e fikut që nuk ka akides. E shtrembrane e pason e pshin e tina e kundërshton me vetdi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu ja devjon zemrën këna me selet moja përshka këtë jajti, fellë jahë dherë, letë ruën shumë, ata shka këndështojt urdhin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi vësallem në këtë kaptin, që duhet njeri ju mundal, në ata shka janë dal, sahabët dhe duhet mundal, shka ka thonë Allahu mundal dhe me punu, ma shka ka thonë Allahu me punu, i jakum vë muhdethatil umur. Ruaj unishim shumë prej sendeve të reja. Dhe subhanë allaj i bënkajimi thotë Pejgamberi e selam nuk ka çortu prej mëkateve sa ka çortu prej bidateve. Edhe kjo është për më, të mëdhitu. Nuk ka çortu prej mëkateve sa ka çortu prej bidateve. Madje Allahu xhallahu alazina e, e ka përmend në një ajet. Zinaja që është vepër pra mëshhtuar prej mëkateve. Vepër pra mëshhtuar parë ku është zinaja me vajzinë me me një grua nuk e ki halal. Allahu veç në një ajet e ka pas. E ka përmend. Ikni prej kësaj rrugë se është e shëmtuar. Vala ta krabu zina, mos që afroni zinas, inne hafa ahisha, është vejpër e shëmtuar. Nja jet, Ibn Kaimi thotë edhe këtu ka urësi të mdojë, pëse Allah u gjëllewala me nja jet vejpër në më mëtë shëmtu me e ka përmend, që se ka përmend pak ma shpesh. Se natyra njëri ju të di se kjo vejpër zbanë. Andaj vesh me nja jet njaftan, a je di. Shkallë e vojtë i gujtë mi të regu shumë e shumë që me shku me grujet huj Dërsa bidatit nuk edhimin atyrë. Bidatit nuk edhimin atyrën e vetë. Se bidatit në fotografit jash më zhvej për që afrojët e Allahu Gjellewala. Dërsa aj vetëm largohet prej të Allahu Gjellewala. Andhe ka thëmë për nga mellisallallallisallem, ruaj një prej veprave të shpikura, risi. Fe inne kulle bidatin dalale. Dhe qdo bidat dijeni se është devijim. Dhe pse për nga mellisallem nga tregon të sejnde? Dhe për nga mellisallem nga tregon të sejnde? qdo bidat është devjevë se thashkë natira këto nuk i njefë natira fitrat Allah i leti fatalan nëse alejha natërshmëria e pasës dhe cilët i ka kryu Allah u njerëzit më katët ideaj me vjedh zban s'ka në ojmi tregu as një shkallë që me vjedh zban a e di zban dhe të haki në ujë e ki morë mirë pa a e ideaj që bidati është nuk ban dhe Allah e orrejnë nuk e dikta as musliman cedim andeve nësam ka potencuhe dhe ka shtuhe qërt dallëmimin presende ne çka njeriu nuk nuk komunat me parlamentuesit e an këçia. Andaj sahabët digam i kanë kuptuar këto punë dhe janë ndalu vetëm Natasha i ka thën pejgamberi sallallahu alejhi dhe kanë vepruar me atash e ka urdhru pejgamberi sallallahu alejhi dhe gjithashtu në këtë kapitën është argument fjala pejgamberit sallallahu alejhi sallam men amile amelan leysa alejhi amruna fa huwa rad. Mo nënën këtë hadith. Mo nënën këtë hadith, gjasë ka thonë Ibn Timia kë ka thonë jamiun nafi për mlejtë se, do bishme, për mlejt se do bishme, e dobishme për mlejtë se e dobishme ku shë punon një vejpër qëfar do qovë vejpër lejtë se alejhi emruna nuk e kena legjitimuna atë vejpër fehu e rad aja e refuzume sa të dushë puno sa të dushë puno pa tjetër e kje me pas argument prej Allahu Gjellewala dhe urdër prej pengamerit sallallahu alejhi vësallem qilësia e trejtë të se në kam pas sahabët ka qenë se ja kanë e kanë pra, ka ndërzuar çështet Allahu xhallahu ala çdo çështje ka ndërzuar Allahu te bareke o taala por mos beshtetin Allahu xhallahu ala ka cin diçka e pa paramenduar me ta mos tra, shati transmetohet prej tyre edhe kur kan blei diçka diçka thjesht por spi por nevoja te spijes kan boi istihare Allahu xhallahu ala e kan kërkuar prej Allahu xhallahu ala asht që e mir me blei ajo diçka shumë thjesht prej shërbimeve të përditshme mos folna për percentë të tyre. Andaj ka than Allahu xhallahu ala duke i tregue për një besimtar i cili ka jetuar në kohën e Firaunit e ka përmendur se rregull për gjithçme ku ka than Allahu xhallahu ala wa ufawwidu amri ila Allah. Ai ka thënë unë çdo çështja ja lë Allahu xhallahu ala. Ufawwidu amri ila Allah. Dhe s'ka njerë i më të lumtur se ja lë çështet Allahu xhallahu ala. Ja lë çështjet Allahu te bareku ve taala, saq është interesant në rast Aishën radhiyallahu anha kur e kanë akuzuar nder. Kur e kanë akuzuar nder ashtu që më ka pas mbështetin te Allahu xhalla wa wala, sa sikur ka ardhe pe pygmalin sallallahu alaihi wasallam te Ebubekrin shtepi. Nuk i ka folas pejgamberit asallam. Ka thon kam e kallzu Allahu çakun bo. Pra e kam as pejgamberin asallam s'ka pas frik, ani pse kaon pejgamberi Allahut, baba i Isa ja kaon Ebubekri njeri më i miri umetit. Ka thon e dei Allahu, ka thonon nuk Allahu ka më nxjer këtë kët punë çash. Më bështet e absolute, në Allahun gjëllë uale. Pastaj, preqicive të të tëre, ka qenë janë mundu e jashtë mja, qka para qesin për e veprave, me qenë e përpudhë më ata qka kanë mbrenda. Pra, e jashtë mja tëre, dhe mbrend që mja me qenë barabar. Mos me qenë pri për jashtë, ma i devoqëm kërse mbrenda, mbrenda, dhësa Allahun bënë dhe peshën me mbrenda të qka i e. Jo më tash ka të shfaqë. Na kena përmend se prej imanit është edhe vepra, dhe skuadëshim kjo është çështje me iman, nuk diskutohet. Mir po, është një mesedhë se edhe munafiku punon. Dhe për jashtë e kët komplet është i devotshëm. Se prej kushteve çka thonë Montemia, prej kushteve të nifakut edhe më punon shumë për Allah. Prej kushteve të nifakut, çafiri dihet ai nuk punon hiç. Muslimani është edhe jashtë edhe më i mirë. Mina munafiku çka ësht? muna është? Munafiku është ai pijasta shumë i mirë. Ai pijasta njerëzit thonë më i mirë, okay. Dorsa te Allahu Jellal Wala wa yukhad'un Allahu wal ladhina amanu. I mastrojnë Allahu edhe ata që kanë besuar. Wa la yaqduna illa anfusahum wa la yash'urun. Allahu ka thonë, ata vetë vetën e mastrojnë, po s'jan te ndje. Dhe sikos ka thonë, janë s'jan te dit, po s'jan te ndje. Heçaj, munafiku as nuk e ndjen që ato bënin fakt se e ka harue me përpudhë të mërëndshmën me të jashmën. Andajna duhet me përpudhë, mos me shfatë, mos shumë dhe vëshmëri sa ije. Shfatë qatë sa ije. Nga sa allotë të mërëndshmën me të mërëndshmën. Ka nërë të Omar Ibn Abdulazizi, një për halifeve të drejtë të muslimanve, dhe e ka dhonë një këshirë. Dhe subhanë dhe e ka dhonë këshirë, dhe e ka fillu me qajtë Omeri. E qëfarë halife kanë I kalon në njëri thjesht prej masës thjesht e karë dhe ka këshilua. Qaj ka thonë, i jakë e ja Umar, ku i dhe se Umar, e në tëku në vëllijen në la, që tjesht miki Allahu gjëllë ala fil alanija. Prej përjasht tjesht miki Allahu, prej përjasht tje miki Allahu dhe i dhevatshëm, wa aduan lehu fi sirri, dhe tjesht jarën miki Allahu të në fshetësi. Kur tjesht vet, i shkel kret kufi që ka egzistojnë, dhe i e maj prishtit prishtve, Nërsa për për jashtë kur kush nuk e di. Pej për jashtë e mikë Allahu Gjellewala. Mirë po kjo është një periud caktume. Një periud e caktume. Kur në baroje, ku ki me shku prej Allahu Gjellewala, s'ki ku me ikë. Andaj se lefi kanë guptu këtë qështje. Dhe janë mundu e me bashkuet të mbrënçmën me të jashtmën. Pasaj ka thonë, dhe inne me lemtë të tësahu e serira të hu. Dhe mirë se ati qka nuk i përputhën e jashtm Ai është munafik. Çka devijcion i munafik. Ai prej par jashtë është mashallah, ndërsa brenda wala hawla wala quwata illa billah, pastaj ka thënë dija se munafikat e kanë shtresën matult në në zjarr. Pastaj, disa prej asajve kanë thënë yakum wa khushu an-nifaq, rujoni prej respektit dhe dëvojshmërisë të nifaqut. Freigrespekt prej Allahut i nifaqut. Disa e kanë pit, këta i kanë thonë që çka mund si mo kan thon, frikë respect ndër Allahot me një fakt, ka thonë, e njura ilgjese du khashë janë, trupi pe përja shifët i devatëshëm, vel kalb u lejse bi khashë, dërsa zemën nuk e ka të frikësme. Nuk tute prej Allahot me zemër, dërsa prej përja shtërë jashtë, prej njëzbet të cilat, doko që i ka frikë Allahot, te bareke, wa te ala. Prej cilësive të cilat e kam posa avët, gjelozia e madhe, ndaj, shkelje së urdhave dhe sejneve të ndërshme të fejë sa Allahu Gjellewala. Senë shka sot ndështë është mpije dhe është paralizu e në kokat e njerëzve. Gati njerëzë janë ashtë ftoftë ndaj shkeljeve së urdhave të Allahu Gjellewala, shkeljeve urdat i batë Allahu shirkë e kështu me ratë prej bidateve ndërsa ajo është 0-0, ako. E kjo të saabët s'ka egzistua. Ata minjeri uka ku shftira apo është nërvozue, apo për nga mellit së ladharës e nëmë kryo shkërkue, që mi a falë një anës, mës mi a prej dorën, prej një fisit cila ka qenë me famë, i ka dolë damarë i këtu, prej nërvozës. Ka thënë, e ju shfa, fi hududillah, a ka mundës i ka thënë me, me ndërmjecu ndër për sankcionës që i ka vendosë allahu? Wejmullah, leu enën e fatimete binte Muhammedin Sarakat, Lë kataa Muhammedun jedeha Ka thonë pasha Allahun Që kefatim e bi e Muhammedit Me vedhën ja presdorën Aukri I ka dhalë damari Për nga meri sallallahu sallam Pëse janë shkel urrat e Allahut Gjelle wala Andaj Për nga meri sallallahu E ka përmen se prej Nëmbëlsijet se imani dhe shenjave të imanit është Thelathu men kune fi që shika dhe imblethe aj u e gjedhe halawet e iman e gjenë lezetin e imonit pra imoni pas ka lezet pas ka mbëllësi halawa halawet e iman cilat janë ato e njekun Allahu e Rasulu e habbe i lej mukan Allahu dhe i dërguar i ti më të dashur të kaj mimma si wahuma se sa diçka tjetër posa të rëdërë posa Allahu dhe pengamerit nësa kjo nuk është e lejtë kjo duhet, duhet, duhet angajimi madhë dhe së reziteti madhë dhe më kuptuve ashtu siç kanë kuptuar sahabët dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem seryoz shumë çka është për Allahun dhe pejgamberin s'ka mundsiu të lëru ko. Qëse është e habbe ilej, më e dashur se gjithçka tjetër. E ditë ta cilsi wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mos ado asnjëri poshtë për hir të Allahut. Mos e duj kërkan poshtë për hir të Allahut xalla wa wala. Andai Allahu xalla wa wala ka dhan al akhillau yawm idin Allah ka thon miçt doslor ditën e xhikimit kanë thoni janë armiq të njëri tjetrit illa almuttaqun pas të devotshmit. Pra janë dashur për rit Allahut edhe atje janë me bashk me tamilat Allahu xhallahu ala. Pastaj ka thon cilësia e tretë wa an yakraha an yauda fi alkufr kama yakrahu an yuqthaba fi an-nar. Dhe ta urreje mukthin e kufrit ashtu siç e urren me hedh dikush në zjarr. A ka dikush dëshirë mohëz zjarr, s'ka dëshirë. Kështu do të më thënë urrëtia dhe frika mos po kthehet në kufër, në një rivajë tjetër të muslimit, ka thënë pasi që Allahu e ka shpottuaj prej kufrit. Allahu i ka shpottuaj prej kufrit, tash cilësia e pandash ka dushmë pas vazhdimisht mu frikësuat që Allahu mos kthejë ku ikon. Dhe kjo të haron udhëzimin dhe akiden dhe devotshmërinë ndaj Allahu xhallahu ala. Mu tut sala mos po kthengjën, çka ja ka? Andajën kaini kur i ka përmendse. Për i urtësi se Allahu e çet në robun Xunah, çfarë është? Një apo i urtisë që ai kemi përmend, ka thon kur ta çesë Allahun në robun Xunah. Për besimtarë, jo për qafirave, ka thon e këshill. E shikon robën. Ai thot o Zot kthajm çat gjendje të pastër çka jo më kom, apo thot ani se as edhe kështu pa bojka. Sa i thot o Allah kthajm më shpejt çati ku jam kom, se s'e duroj kët gjendje të të njollost me mëkate. Pra i dhem zemra pëse karon gjuna Allahu gjellavale ja shikon që këtë që këtë cilësi dhe e donë këtë cilësi Allahu gjellavale Dhe kjo është pe urcije se Allah në dë njerë e le robin me në djenë gjuna ma një ka thonë i bën kajimi pa tjetar e ka u mëron gjuna Mirë pa Allah do mi shiku disa cilësi prej njerëzë Do mi shiku disa cilësi prej njerëzë Pastaj prej cilësive që e kam basa ta ka qenë kille të të dëhik e keshëmja e pakt, jo e busseshpja, jo e busseshja, e qeshërit, e qeshërit me zahë kështu me radhë, ka qenë e pakt shumë të ata, nësë Allahu Gjellali ka qërtuje, vë të të hakun e valat e pëkun, ka thonë ju shumë keshëni e pakt qani, shumë qeshëni e pakt qani, dhe kjo ka arsi si qërtim prej Allahu Gjellali. Ma dje ka thonë edhe ju zbavite një shumë, dhe ju shumë zbavit, në shumë e kini më rakë, zbavitja, dhe kjo ka ardhë, si qërtim, pas të e ka thënë, fesh gjudu, lilla, wa abudu, A, bini se ishte për Allahun gjellewala, dhe adhëroni, pa banu serios, pra, pra banu serios dhe mësë kesh një shumë, se qështë që nuk është për me kesh shumë, dhe se lefi i kanë kuptu këta jetët, dhe i kanë zbatu dhe i kanë mishruhe në jetën e përdyshme, andë e ka thë Leula enje khafu, enjun kasa min hasenati, le sharak tukum filini ajshikum. Subhanallah, me diton e që këtë janë, të mërë bëtë khattabit. Mësë me pas frikë që Allahu mi mangësën të mirat ditën e gjikimit, isha përzime juve njete në luksozit, bashkë me juve. Ju ka thonë njerëzë dhe. Ka dha mësë mutu që Allahu mi përkësën të mirat, unë e përzina me juve në luksoz, në komoditet. Mirë po unë tutë nëse Allah mi pakësën të mirat, që si unë së përzina me juve, dhe nuk ju bashkan gjitëm në sendet zbavitëse dhe argëtuse, dhe pas taj ka thënë në velakin një se miëtullahë, se unë e kam dëgjohë Allahun gjëllewala, ajjera kaumen e ka cërtu një popull, fe kale dhe ka thënë Allahun gjëllewala, edhe heptum tajji batikum, i kini shfridzut mirat e juve në dunja, i një zbavit i një knatëshë, ti hajat i kumut dunja në jetë dhe dënjajës vësë të mta' të mbiha dhe e kini realizu e knacin e plotë. Tashtë s'ka për juve, kur gjohë. Omeri s'kët e ka kuptu. Më konë që Allah usë mi mangëson të mira në ahirat, une bashkë me juve jetoj me luksos, mirë po jo. Unë s'ytoj nuk jetoj me luksos nga se une e kanë kuptu e që të mira të ruhën, duke musu përzi nëzbavitët të tepërta dhe të qeshurit të tepër, dhe gzimi me dënjajë Madje shejtanë të masë shumë të qëka e dojnë, e dojnë gzimin e tepër për e besimtarët dhe mërzijen e tepër. Hadha i bën kaimi ka thonë, gjinë i kër i futët njeri u t'i futët me tri qilësi, me tri gjendje. Kërë është tepër i gzuar, në për dorsma, gjinë i qelët dera dhe kërë të shifë njeri është smuë. Dhe kërë është i mërzitë shumë tepër, e kallonë, adhe ka thonë Allah, ola ta hzenu, ola ta hinu, O antum al a'loun yeni mat lart s'ka nevojë më, më mërzit. Shejtani do mërziën për besimtarët. Dhe ka thënë Ibn Qayyim dhe Xhejn Dieret kur i futet xhini dhe shejtani në trupin e njeriu është nervoza e tepërt. Andaj beam sam li sahabi kur ka ardhur nervoz, ka thonë sham kshellon ka thonë la ta qap. Mos u lidh rro. Këto janë tre çështje çka besimtarit zot më pas. As m'u xhutë tepër, as m'u hidhru tepër dhe as m'u mërzit tepër. Krej duocen nivel. Andaj kanë thonë disa prej Djetarve, nëse nëse e shetë dikush që i munohet më shti me ti në dunjo, ka thonë lehe më shti, shti ju me ta në ahirat Vë fidelik e feljet e nefesi el munafisun Feljet e nefesi el munafisun Le këtë të mirë të gjennetit Le të garojnë garusit Jo në dunjo Par në ahirat, andaj sërëziteti dhe marja qështjeve me sërëzitet dhe jo me ajgare, është precitsive të besintarve dhe precitsive të njërzve të cilat janë misë të Allahu gjellë o ala, lusim Allahu në të barë këva të ala, që të në mundësoj e mundës ilësu me disa cilësit e mirë, të cilat i kanë pasë shokë të pengameri sallallahu aleyhi sallam, dhe burat e umetit dhe djetart e umetit, dhe të përmend me disa cilësit në rizratat e arqme, lusim Allahu në gjellë o ala që të në bojdo bia të të qka ndë gjumë, wa sallillahu mara nabijin e Muhammedin, mara alihi wa sahbihi e gjmaim.